Аж незручно стає, що не можеш не дивитися. Ну, сказати б красуня, то це не зовсім правда. Просто щось зсередини в ній світиться. Тим світлом, котре зустріне тебе в тунелі, по якому душа відлітає. Ну, я там, звісно, ще не побувала, але уявляю це світло саме таким. Манить і заспокоює не відірватися і назад не повернути. Вона мало на люди виходила. Чимось мою маму мені нагадала у своїй відлюдькуватості. Та теж усе ховалася в хаті і майже не вчила англійською, мовляв, їй тут чужина. А батька дуже любила і тому ніколи про це в голос при ньому не казала. Боялася засмутити». Власне, я так собі думаю, що була то велика любов, така, про яку в книжках пишуть. Тільки тоді не було такому почуттю назви. Дуже стримані вони були, суворі. Коли питала її, як вона могла наважитись посеред війни, з села піти на вмання шукати батька та ще й з малою дитиною, відповідала просто – а як могло бути інакше? Жінка має йти за чоловіком. Така її доля. Шкода, що на цьому мої розпитування і закінчувалися. А тепер не знаю, чи знала вона, напевне, куди йти. Може, якусь звістку від нього мала? Адже ж вона не звір, щоб ось просто так іти. Так лише звірі ходять по сліду. Ну, хоч би як там було, але пам'ятаю своєю дитячою пам'яттю якусь фантасмагорію того шляху. Все тоді було у коричневих тонах. Небо, дерева, розкорочені дороги. І завжди хотілося їсти. Але, гадалося, то все природнє, адже іншого не уявляла. А от пригода в стодолі була надприродною. Тому пам'ятаю і досі згадую. А коли згадую, то п'яти починають лоскотно свербіти. Ніч була холодна, десь щось бухкало, певно постріли. Нас, людей, з десяток на тому сіні гнилому лежало. Діти, жінки. Всі босими ногами в зламану браму, що на ліс виходила, світили. Хтось зовсім хворий, хтось померлий, не знаю. Адже п'ять років мені було. Ми теж ніби вмирали. У матері дихання, мов, з печі. Я в нього, як в ковдру пірнала, грілася. А ноги крижані. І от прокидаюся від того, що п'яти мої огортає якесь вологе тепло. І таке відчуття приємне від дивних, жорстких і гарячих доторків. А як тепер мені відомо, на стопах чи не всі нервові закінчення. Всі сплять, сопуть, кашляють, стогнуть. Я очі відкрила, а там внизу, коло моїх ніг, зблиснули два жовтих вогника. Очі тільки не людські, а Чиїсь, звіра якогось. І стоїть той звір наді мною, І п'яти мої облизує. Дихання уривчасте, Клацання щелепі, Лизь, лизь, Мов зупу сьорбає з полумиска. Мені б закричати, А я заворожено мовчу, Дослухаюсь лише, як приємно Відчувати це вологе тепло, Її дотик. Помітив, що я на нього дивлюся. Завмер. Зараз, думаю, схопить зубами. Але думаю про це і з захватом, адже уявляю, що там, куди поволочить, краще буде. Мить дивився на мене, всю поглядом пронизав і знову за своє. лизь, лизь. Я ж всміхнулася, так лоскотно, так тепло, так приємно і млосно, що, подумалося, це ангел у звірячій подобі мене рятувати спустився. П'яти аж горять, і їсти перехотілося. Потім той гість нічний обнюхав інших. І вхопив за ногу якогось хлопчиська, може ровесника мого, а може й молодшого, помчав з ним до лісу. Жінки повскакували, гвалт здіняли, а потім хтось каже, «Та він давно вже мертвий лежав, і мати його мертва». Так воно й було. Коли мати на ранок взувала мене в своїй чуні, каже, «Ти де ноги помила? Що за диво? Так воно дивом і залишилося, бо нічого я пояснити не могла, а, може, не схотіла. Адже була та пригода, як вже казала, надприродна, непояснима. Чому звір мене так виокремив з-поміж багатьох, що там на моїх стопах відчув? Чи не те, що шлях мій буде довгим? і таким далеким аж до Каліфорнії, до цього маєтку, вартістю в мільйон. Хто б тоді про це міг подумати? Вже як стріляти припинили, покотилися ми за військами аж через пів Європи. Що то за країна була, не знаю, але всі говорили по-чужому. А до розподільчого табору для звільнених полонених та біженців приїхав за нами батько. Витягнув нас з брудного й голодного натовпу, мов картоплю, в згороду. У чужій формі, я тоді не знала, що він з американцями пішов, здорвений, як ведмідь. А вимовою такою, як у інших, нетитешні, повже зберігав. Гарно по-американському говорив. Переніс обох на руках до кімнати в містечку, де військосоюзників стояло. Там я вперше чисте ліжко побачила. І злякалася. Уявила, щойно ляжу на білі простирадла, як з мене луска посиплеться чи порох. Забрудню всю білизну. Довго я потім не наважувалася спати на білих простирадлах від того страху. Потім звикла. Ну, що іще? Пам'ятаю, як тихо батьки гомоніли аж до ранку.